بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب لنا سیرانی دشور خلق لیسابهم نساب کتاب لنی وهم فی غفلت مو بیت غفلت کلی معریون مخدر کی ما آتیهم من ذکر نراضی بیت من ذکر حسن سیحت من ربهم طرف رب دینا محدث تازہ تازہ اِلَّا اِسْتَمَعُوهُ مَدَرْبَيْ عَوْرِيَ غِلَرَ وَهُمْ يَلَّابُونَ بَيْلُوبِكَ اُنْكِ بَاغِيْا پرواًنِ لَجُّ لاحیتاً قلوبهم غافلتی ظلمت جدی لاحیتاً قلوبهم غافلتی ظلمت جدی وَاسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَوْ پُتِكَوِي جَرْجِحَا وَ فتاخلو کی تو جربو کی وئی اللہ اضا منہ لا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر دے بنیان بنستاسو هنتی افتات نفہرا ات صورت للک سحر و جادوتا وانتم تفسرون او تاسو ورت غورئی قال خبر و امنی فسماء نطالکما خبر وکال قول ربما يعلم پو یل قولا تبي خبر داني چې سماات اسمان کې الله دې په ځمکه کې و هو السمیع العلیم ادا الله دې د دنيا کې دار چا خبر ال علیم پو دار چا ته حال واني بل قالو بلکې ولي دي مشرکانو ادعاء احلام چې دا قران دغوه خوبونه بل کالو بلکی ویلیو دی ادعا تو احلا من چدا قرآن زدود خوب نئی بل اسطراہو بلکی با دیتی غمبر دو جان نجل بل هو شاعر بلکی با دیتی غمبر دو شاعرو فلیات نارو دلیو منتبیاتن یوم جزا کما ارسل الاولون لکسنجرالی بلشیو اولنیتی غمبران ما آمنت قبلهم ایمان نورا نخیردینا من قروتی نیوکلی وعلا احلکناها چنو احلاکلو وغیلرا افہم یومنون آیادی وزنیمان راوری وما ارسلنا قبلکا انورا لگلی منقستان محبوب اللہ رجالن مبرنا رینا نوحی لہن وحیبن کو لاغیتا فسئلو احلک ذکرے تپوشو کئی تاسو دے لمدخا ونداننا ان کنتم لا تعلمون کچر چې سوچ پوہی گئینا وما جعلناهم او نو گرگو لی من دی لرا جسدا جسے لا یا کولو چې چگن عیبت عام ون نخورو سکر مسرکان وغید آپی غمبر توعام ون نخوری پیادے پر بازار کو لگردی اللہ وی ما جعلناهم او ما نو گرگو لی ان نمو جن کردی اپارا جسدا دا سی بدننا لا یا کولو نتعام چگن عیبت عام نخورو کانو خانو ل په دنیا کې م شطکیون ک س صابقق مع هم الده بیانی من په عمرو سره غواده پنجنا همزیات نرک لوجته ومنغچته مشاو چې په شووااه ن او حال کلومون کا مشرکان لقبللی د شکر ل د تاته کتاب کتاب في و کوم کی پدوی کې تاسو شرافت دې دې کړنې وړاندې شرافت پدې کتاب کې ذکر کوم مستاسه شرافت تے تاسو فضیلت تے افلات عقلون آیات الاقل مقارنا لئی وکم قشننا من قريهن او سر الله اول ذلکل دي من قريهن ده اهل دکلینان وکم اسنا قسم لیدکلول یا اپنا نال وکم قسمنا او دیر هلاك من من قرية با اهل بکلنا کامت زعلومتا شوی غیز علمان وانشانا بعد هاو تبا کلید من تزدین قومن آخرین قومن بل فلما هستو باسنا هر کلچو بلد وغیب باسنا عذاب زمنا اذا هم مناسا منها با دی عذابنا یرکزون من دی دیوالی د من دیوال الله علم نور ته ولا ترکو من دی نو هاي ورجعو ات شاي الي ما است ترفتم فيه چتا سمس کرشي وان تا کې و ما تاکي كن او ات شاي خلو قرون ته علت تم دیو دار چتا سونه تقوس کی یعنی خامخار چتا سونه تقوس کیږي شي قالو نویل بدو مشرکامی آوے لنا های حلاکت زمن انا کننا ظالمین یکنام امی ظالمان فما زالت تلک دعواهم نوام شب و دغا دعا ددوی دغا چغا فریاد ددوی حتی جعلناهم تردی چگر ظلومنگاغی حسیداً غیبلشوی خامدین او یح مر پراتو خامدین یح او مر وما خلق سما اول ار مله پ کري منغااسمان نو کو ما دو نهما او داڪم نظام چته من سمانه دم ک کې لا عبين چې منلوبي کولي دا ب کوي لو عنا نخ لهون من را د ل نهخلهون دا چ منګ واللوگ ل تخذنا همله نخان خان اولدو موغدو لرم لدن نا دخل طرفنا ان کن نا فائلین کچریو موغا تارک بعد اللہ وان تو مانا دلو دیا مستی او دلہ وان مانا علماء والد مکڑے لو اردنا نتفذ لہ وان کزمو ارادو چونی سوسا اولاد نمون بنی ولو دخل طرفنا جا برا ودی کافران مشرکانو نمو کر رولے ان کن نا تچره ومننه كونكي بل نک هو بلکي علمي مننه بالحق پاک سرال باطل باطل دانني حق روا له د باطل فيد فيدمه لسرمات کي دي باطل لرا سيدمهو بل دغمان علمو باکو سرما تول يا په معنا د میټاو نه سيدمهو لذا حق دي باطل لرمټاو کي فداه و زاحق لما سات اداتل پن کي ختمي جن کي walaqomil ghayl taaso ba tar bi halaqat ta zahiyye mushrikaanu minna raasna tasifun se taaso sabaan kai wala hu taqhtiyar bi allah ki manha rasooli fi samaawaati wa ardi chi paas maani mazmuko ki ya manaa al makhluq indahu ila allah saradi la yastadmirunaa ibadatihi aghayibuhu kai da bandagi rahi allah na wala yastahsirun لا یَسْطُرُونَ اَوْ نَسْتَوَى مَعَنَکِ یستری کینا یَسْبَحُونَ اللَّیْلَ طَاقِبَةً عَلَی الأَشْکَاءِ وَالنَّهَارَ دَرَجَ لَا یَسْطُرُونَ اَوْ سُسْتِنِ کَی اَنْتَ تَحُوذُ آلِهَةً مِّنَ اللَّهِ بَلْ کِنْ یُولِیدُونَ مَشْرِکَةً عَنْ مَدَبَّرَانَ ذُنُکِنَا هُمْ یُنْشِرُونَ هُمْ یُنْشِرُونَ کِذِیبًا دُونَ جُنْدِکَ وَمُرِیِّن هُمْ یُنْشِرُونَ هم ین شرور چه دئیدہ دنی مرید قبن را پورتکئی ایو مانع علماء دانکلو هم ین شرور چه دئیدہ دنیس مخلوق تیدہ پولشی لائکان فیہما آلہتن کچریویتا دیس مانین و اجمکو کچی آلہتن نرمددگاران اِلَّا اللہ سِوَادَ اللَّهَنَا لَفَسَدَتَا نخامحا پدی کی فساد ورانی براغلے فَصُبْحَانَ اللَّهِ قَعْدِ اللَّهِ رَبِّ چ مالک او خائن ده عرش و اما را سده شون چدام سرکان ورتکم سفتنه بیانای لا یسالو نا تپوس نا تاسو شي کېده اما را سدارکی فاعل چل له کوي وهم یسالون او دې دینه د تاسو کې دي شي ان تخو من دونی الهتن بلک یولید سیاد الله نور قل ورته ها تو برهانکم اره دلیل خطل. تاثر سو دلیل لے پا دے ستاثر ما سوال اللہ نور مزدگاران دیولی احازا دا قرآن ذکر من معی نسیحة تندہا چاوے معی چنما سروی وذکر من قبلی او دا نسیحة داوچا لپارے قبلی چنما نمسکیو دل اکثر ان بلک دور عالمون الحق نپوی جی پہک بانی فهم نو د مصدر دونکی صحه ته یې معنا مفتی ګرځي و ما ارسلنا من قبلكا نور الیغلی من مکتا نمر رسولین هي سی رسول الاه موه له مگر موږ وحید کو لاغتا انه یكن ان شاء الله لا اله الا نا مشته حقدار د جنګی سیوا زمانہ فعبدون مخا و وقالوا اَوَإِذَا مُشْرِكَانِ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا يُولَدُ الرَّحْمَنُ دَاعِيَ أَوْلادَ سُبْحَانَهُ طَاغَى اللَّهُ وَلَدًا بَلِ الْعِبَادُ الْمُكْرَمُونَ بَلْ كِي جِي جِي بندگان مُکرمون یو فرق کښې شې دي لَا يَكُونُهُ دَيْرَامِ دَوالې نڅیدا الله نن مخکي کړي نه دا الله نه د قولې ته خبره کوي وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اَذَي تَهْكُمُ فِي سَلِيدَه عمل کوي يعلم طريق الله <سؤال> ما تاسوان بيداي ديهم چروان دي وما خلفنا ما خلف ولا اشفاعهنا او شفاعت نکوي دي بچا ولا اشفاعهنا او دي شفاعت نکوي دي الا لمن ارتضوا نګرد هغه چا لتهاره ارتضوا چرآزي دي کنه الله <سؤال> رب العزت <سؤال> الا لمن نګرد هغه چا لتهاره به شفاعت ارتضوا چا الله رب العزت داغ نارازي وَمَنْ أُذِيَ مِنْ خَشْيَتِهِ دَيَّارُ دَارٍ مَشْفِقُونَ يَرِيدُونَ كِي يَقُل وَمَنْ يَقُل أَوْ هَلَغَ جَاءَ جُو مِنْهُمْ مِنْهُمْ دَرِي مَلَائِكُونَ يَا مِنْهُمْ يَن مِنَ الْخَلَائِق وَمَنْ يَقُل هَلَغَ جَاءَ جُو مِنْهُمْ دَرِي مَخْلُوقَاتُنَا إِنِّي إِلَٰهٌ جُذُبَ بَنَدَغَي حَقْدَارِ إِنَّهُ مَعَالِم ذَمُشْكِل كُشَايَ امْزَاحَت رَوَيْن بیندونیه سیوا د دیالانا فذالک الله ایدغتن تنجیح جهنم سزا ورته منز جهنم فذالک نز الظالمین ترنګ سزا ورته منز ظالمان او تام با دې کلی دی فلمی ولي چې مرګې دې دیولې چې دې مرز ذمہوار دی او چا چې وږه ذو مشکل که شاین زها جت روام زب بندگی حق دارن نو باسي سره و جهنم تاچو اولم ير الذي نايا بولن هاكسان کفورچ کافرن ان السماوات والارض يتقنن اسمانه عظمه كان تارقن يدا ديارقن يغل سرجو فتقطنهما بس بدل كل من ند دعو لاراف دارم بدل نو مصفا تقنا همان موجود مراوستن یادیا یوزین جدا مکلو مکنم فسن رویستن اول آسمان نمداران روارو لئے و جالنا گرغول دے منگا من المائدو بونا کل شن حی حر وش جن دے افلایو منو نایدو محن راڑی و جالنا فن اردو رواسیا گرغول داچون خوزیز دازمکت و دیباننی و جعلنا فیاؤ گرزولی جنون پوے کہ فجاجاً صبولاً ارت ارت لارے فجاجاً ارت ارت صبولاً لارے لعلهم یحتدون خام حاشدی لاروننی و جعلنا سماع گرزولی جنون آسمان سقفاً محفوظاً یوچت ساتلشون دسنا محفوظ دیجرا غرزی دونا یا محفوظاً نشایاتینو نساتلشون وجعلنا السماء غرزوله من اعثمان سقفاً محفوظاً شط محفوظ فطلسوه غرزونه یاد شیطانانو نا وهمن آیاتها موریزون اودید اه نشانا تو دی اسمان نا چغم ور دسغمه درسوری موریزون مخره دنشاناتو دلائلو دے دیس مان نمورزون خرون کی داکمان اغا نشانات سو مرس وقمئ استوری وَهُوَ اللَّهِ اللَّهِ عَزَادتِ خَلَقَ اللَّهِ لَوَ النَّهَارَا چِتِ دَاکِرِ دَشْبَعُ رَزُ وَشَمْسَ وَالْقَمَرَا وَمَرَسْ وقمئئِ کُلُن دَا تُولِ فِي فَلَكِ اَسْبَحُونَ فِي فَلَكِن تَاغَ دَائِ رِخْبُلِكِ نمورده طرح چکما دایره مو کرر دته پای کې گردش کوي شپمې په خپل دایره کې کوي شپه او خپل دایره کې ګرځي ټول اندا ټول شپدا کرزدار نورده په دا فی فلکين طاق دایري خپل کې اس بهون گردش کوي وما جاننه بشرن او موږره له موږ تار دیو من قبل کټا نمس کې محبوب القلدا می شفا ت کېدل نش جونم اف ان آیا تو شتس هم الخالدون نو اولدا مشرکانو بلسام شوید کدیس تا دا مرک تمننا کئی ریو دنیبری نصر کل نفس انگای قپلی موت حر یو نفس کن کے دا مرگ دین ونبلوکم انتها نخلو منغستاسو دشر پسختی والخیر یو پرا حق سر فتنا دکار دا انتها نغستو کل سختیر آولو کل خشالے ویلینا ترجعون او زمون ترڅ ته سر څه رې دروول شي وېدارا کلهینه کله چونی نه تاله محبوب محبوبا کسان کفرو چې کافر وي ي اتخذونک بيدائمي سي تاله الله او مگر پټو کو سرا او اها ذلذي اها ذلذي يذكر الها تکم اي عباده هر تک يذكر الها تکم چه ده دغه د کیسه سوچ کوله بعض خلک په موحدین لای اعتراض کوي د علماء او نموږه او رسول جي وای دته به بابا څه نشي کولای دا رنګ یې سره په بیا څه نشي کولای او نن نکو څه نشي کولای دا نه په هدي انبیاء او داسه بیان کړو پیغمبر په داسه اهالذی آیا دا غتس دې یذکروا الہتکم تفسیر معرفت معنی کوي یذکروا الہتکم چې هغه موناله استاس او غلایانو هر نبی چې ذقام ذ معبودان ومن يا سيتا واستبرشت راشي ابراهيم عليه السلام بارك قالوا سمعنا فتيذكرهم يقال له ابراهيم يمنذ زوان نو دلی دی خلاعانو منو ناخري هغه تخلق ابراهيم ابراهيم وی نو مساله ده په بیان کې دی ولې افسانه څه نشکل دغه حضرت نبی رسول الله وکنا اصرى ایت مولات او النزا و منات ثالثه تل اسرا من نه راستي کې نه یاستي حضرت يلياس عليه السلام ویته دعونا بالن وتزرون احسن الخالقين اها ذا الذي ادعك تستذكر الهتكم سده مناخي مناخ تاسو د خلایا نو دا معنا معرفه کوي او تفسير دې تفسير کې دا معنا و اها ذا الذي ادعك تستذكر الهتكم چې څنګه دې تا پیغمبر غمبر لګه او کنزلو لګوره الله خو د خپل لبی با کېئ انته لاله خللو نه عینتهپ بیر چ تو اخلا کو باې دچاد د اخلا کو چپ تاریخ کو کنزلی او ممسی بینلو ت خلق کنزلی چې کل په مسلو کو ګیا نو کرامات نه لیا ده کاګلیته کوم چې د بدی را دیی کمی کوستا سخړ نوتا۔ وَهُمُ الْأَذْمُشْرِكَانَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ بِذِكْرِ مَنَاوَ دَيْدُ مُنْكِرِ الرَّحْمَنِ لَهُمْ كَافِرُونَ دَيْدُ مُنْكِرِ رَحْمَنٍ مِنَ الْإِنْكَارِ قُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ سَيَذَاقُ لَشُودِ الْإِنْسَانِ مِنْ عَذَلِ تَلْوَارِنَا سَأُرِيكُمْ آيَاتِي زُرْبِ چُودَ خَنْتَ سَتَآيَاتِي يَا, يَا تُنْخَلْ فَلَا تَسْتَاجِلُونَ مُتَاسِطَ الْلْوَارِ مَكْوِي يَقُولُونَ وَعِيدُ مَتَٰهَا ذٰلِكَ وَلَبِثْتَ غَادًا إِن كُنْتَ صَادِقِينَ قَيَّتَ سِرْشِينِي <خخص> لَا يَعْلَمُ الَّذِينَ كَثُرَ شَركَكَ فَارُوجِ كَافِرِي حِينَ بَقَم وَقْتَ لَايَتُ فُونَا چدای وبندولونیشانو جوورې مون ناراض خپل مكنه اور ولا ان ظهورې له له شادانو نا ولا هم نشورون او نو بده دي سره اندادو بلطاتیهم باطتن بلکی راضی ودا عذاب دیتنا ساتی فتبحتهم مهران بکیدی فتبحتهم مهران بکیدی فلا استطيعون ردها دای د طاقتون لري وسبن لري د واپس کړي عذاب ولا همون ورلول ودي تنتजार وکړي شي تلکبست هزیه به شکټو کې کليشو یې رسولان دام بیاو pore من قبل کتا نمکه ای محبوب سحاکا نجرک روارا نازل شو دل لگی نتا کسانو ماننے سخرو چتوکی کروی اغوی من هند دینا ماہا غذاب کانو چودے دید آغے پوری استحزی انتوکی کون کی قل ورطوائی مئیک لاؤکم سوک دوچ فازت کا ایستاس ہو دل لیل ونہار دش پیو در من الرحمن من الرحمن یو ماند آو تفسیر اگرمانی کیوئی من الرحمن یعنی من باسی دعذاب در رحمن بادشاہ نمسوک بچ کئی یا من الرحمن یعنی بدل الرحمن سوک دے چیستاسو بازت کئی بللیلی وننہار دشپیو برزی من الرحمن سیواد رحمن نبل سوکم پھل من یک لوکم ورطوائی سوک دے چیگئی فازت کئیستاسو بللیلی وننہار دشپیو برزی من الرحمن سیوا <سيوادا> در رحمان نبل سوک بل هم بلکی دی عن ذکر رب دی هن در ذکر دختل رب نچی قرآن دی مغرزون نخدر زوم کی ام لهم آلہتن آیاشت دو دی دپار سخدایان و من دونینا چمنکئی دی لر سیوا زمیننا تمنعهم چمنکئی دی بچکئی دی من دونینا علاو زمیننا یا من دونینا زمیننا ایا اشتر دیلره الیه <سؤال> تنمدر گاراں تم نہهم مین دونینا چمنیکو وی دی نہ زمن جنا لاستفیعونا اوی وسمش بر له وسن دین دات کولو دخپلو خپل ځانونو ولاهم مننا یسحبون او دا وی سره د منه طرف نه یسحبون مرګ ته او کریشی بل متانها اولای بل کینه فیدا وکړی ودای تا وا اداهم او پلارانو د حتا تعلى عليهم العمر فردی چوبشیو فدیبان العمرنا اصلا يرونا آیا دای ګورینا اننا نفل ارضا یتمن راتل قوم مجلکتان ان قصا من اطرافیا کم يرون فدی کیننګړی کوی دلہ من اطرافیا دل دغار ودینا نن من قصا من ګړی قوم دې من اطرافیا دغار ودینا رس پرز اسلامي اصحاب الغالبون اياتيب غالب شي قل ورتو انما انذركم دهشكو يرا دركم تبت بالوحي بالوحي يعني ته وحي سره ينه الله ترفنا دزان دا نه نمرم ولا اسمو سنة دعاء ولا اسمو سهم الدعاء او نا يغكون بل نه ما انذرون كل شي ديرون من عذاب ربك نفحة يعني أدنى شيء ولئن نصتهم كترور سجديتا نفحة لكشاني من عذاب ربك دازع درفستانا لا يقول النمخام خرائب دي يا ويلنا هاي هلاكة زموها هاي زموها هلاكة إنا كنا ظالمين يتنان ان ظالمان من شرقا ونبع علم عزيزن القفطات او کید ددنیا ختمېدې سره فلیو ملي قیامت د طاره د قیامت فلا تزلم نفس شيئا ظلمو نکري شيئا نفس را شان هس شی ذره ور و ان کان نصقال حبه فمثل بذانه الخردل و ان کان کوچرینی نصقال حبه عمل نصقال حبه و مقدار د دانی من حردل نوری اتینا بہا مرابوهن بیلر و کفا بنا حاسبین او بس یومن و حاسب کن کی و کفا بنا بس یومن و حاسبین حساب کن کی ولقد آتینا بشکور کن گوا موسیٰ مسال سلام تا و حاروم الفرقان و حاروم لسلام تا اگا کے کتاب سچ دہاق اد باطل تو نسکے فرق کولو وبي او داناوه وذڪرل مقين او کی دا نې ه دپاره پرداران الونه پردارانه کساني یخشهنا ربه چې د يري دخپل غ نه بلغورته ل د مدو کې چې الله لبللو او دا داقرآ ذکر به نے صحت مبارکون د خیره د برکات نه یاد کړی شی ان اللہ همرا نازل کړی دې دین انتم له همتیرون آیا ایتا سدولنا شنا غون کی ولقد اعتینا بیشک ورکلو من ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ اصلاح د عقل دا رشدہ علم دا من قبل مفتی موسی هارون علیہ السلام نا یو معنی کہ من قبل داغا ورکر امون ابراہیم علیہ السلام ترشدو ہدایت داغا من قبل دہوت موسیٰ و دہارن علیہ السلام نمخکیم یا من قبلو مخکد بلوغ داغنا لا بلخشنو امون ورد ہدایت و توفیق بنے کو ورکر وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَوَرْ کِرِو مُنْغَ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ترشدو امون ابراہیم هدايت داغ من قبل داغ به بلوغ نړو اامي وکنا به علمين او من په دانې توها چې به د روشت لائق او مستحق و يذ قال اليديه كلاش ويل يخلبا باجتا وقومي خلقونتا ما هذه التماثيل سدي با صورتنا ما هذه التماثيل سدي با صورتنا التي اسرتنا انتم جئ لھا پیدا د د عبادت د دیوانه عقیفون ولار مزرب کې ولار یي هم تلھا چې انت تاسو ته عبادت د دیوانه عقیفون ولار یي قالو نولیدو مشرکان وجدنا انا من مشران لھا آبوین چې د بغیو د دی عبادتوبند یې و, و کولا قال ابراهيم عليه تاسو انت تاسو آبا کون اوستاس و غپلاران مشران في بلال مبین تو گمراہی فرگنن کی قال انہوں نے اجیتنا بالحق آیا راغلے تموکا پرشتیابانی ام انت من اللاعبین یا کتب اللوبو کنکنین نا حبر پر ناشنو لگے گئے لوگی کے سمجھے کناس لوگی کے قال ویلو ابراہیم انہ سلام بر ربکم بلکہ رب ستاسو رب السماوات والارمی अरब दास मानو دځمکوے الزی ها رب فطرهن چه پیداکری دي آسمانو نه زمکي وانا لا ذالکم ازھم با نی من شاہیدین ندہ ہانونا و تلاہی قسم مت اللہ لا کی دن اسنامکم چه ها مخاتی لب جوڑتن استاسد قسم می قسم می یی لا کی دن ناس نامکم خامخ سهی لگا جوړا کن مستاسد خلایا نو تا دا دان تولو مجویرین تذ دین شو اطش شیطان کی پرکمی وساتے نا بچو خالی کوي کمن خالی کوي اوس اندای تا نه وښو ته وي نو دته غلاله ناراضه کله په وای دا ګیدان یو راداسي هغه په یاد شپه اجر الولي ته لري او الولي له ګوریا سکیداری ولیکه دالام تولو مدویرین تسجدینه چې شیطان سو مدویرین شا ته انکی فجالهم جزازان امر څخه بار کراږي څو غلاله راغلیو په هارت کې عبادت بابا یې نوخه و دې دا له ولې په تخري ولې په کلی نشي د وایې چولې دغه خطه مرال واخړلې چې بيوش ششي به ته تلاشي مالا شی ولې کښه په دې توری او ته نو کې ولا غلا د فکرونه غوا له الوا کې ولا فکرایدل اخبار له پکې خلکو ورته لې بابا ملنګان مرشا الوا کې له دا دان تولو مدین کاذبین چې شیطان سو شاګوم کی فجالہم درزولی د رجزان ټکړي ټکړي الا کبیر اللهم مگر اغم مشر بوددوی لا اللهم د مشرکان الیهه د ابراهیم علی السلام تا دې د زمیر ابراهیم علی السلام تراځه یا الیهه دغه غټ بوت تجرجو نو واپس راوګروی هغه ټکې پریخې چې پریدل راشي تا ومن بیا ترې والمصلی السلام disse bara kisi wali la nurraqanahu sammalanansa samnahu fil yaminasfa ya jama' li barpa zat ka samindat khaybas zawun aw yaad bi jiri ba luzun aw ibrahim alayhi salam barakeyi faja lahum juzazan garzuli bilarak tukri tukri faja lahum juzazan ala allah nabin garzahu masfuzur natiq د کوهات د میر سېو ځن د حضرت شیخ رحمت الله عليه د رجیب شاګر وو دغه پنجاب کراروانو د دوه کسانو جنګ په معنی ته موږ په سلوک ته درگاهه سوځولې یه او د پلانې شې سوځولې یو هغه سوځولې ما د فکر نه وکړې هیمالای سره د فکر نه وکړې هیماله فکر د رزق نه نه کړې چې موسی عليه السلام هغه تو مصال احلام پسلنا تبعے عمل لے دکھ رہے اگا غیری چویس و دوری نو بے سوک نکی دو دریاب کیوں دغا کی دریاب کیوں نسکے فجا لهم جزازن مگرزو لیو دونر جزازن ٹکڑی ٹکڑی اللہ کبور اللہم مگرہ مشرب التدوی لعلہم مدے پارجا مشرکان انہید عبراہیم علیہ السلام تا یا انہید غطب تیریعون را واپشی را لگا انہید میلین واپس را اوزان سره نظر نظرونه او شکرانه راوستي چې را وختو درداغه نو تهوري قالو له دایمن صالحا جا چا کړه ده کار به الہتن اعظمو دخلایا نصرا من صالحا چا کار کړه ده هغه د الہتن اعظمو دخلایا نصرا انه هو له یکنن حامخا بید ظالمانونوے قالو نویلو دی سمعنا فتن اور ریدلی دی من دی اوزواننا سم اوزوانانو دشمنانو مرتوی چو اوزوانشتا قالو سمعنا فتن ویلو دی ریدلی دی من دی اوزواننا یذکرهم چلا بولی داق دایا اندجوی یو قالو لہو ابراہیم خلق غط ابراہیم ابراہیم وئیم قال الذين اشركوا به عارض عليهم آي من الناس مقامات دسترب دخلت لا الله يشهدون به طار چی دایته گواهی کی دی کافر تیار یر چاته دوایو ته چاړي دمه همو ته چې څه کارو شي نو کړم تخته له یبه هر طرف بدل نه می قال الولد انت فالتهاا بې آلحتینا زموږ خدایانو سره یې ابراهیم اے ابراهیم عليه السلام اله خدایانو موږ ته یو ځریږي شین تاسو یو علم و سات شو فلهک مورانه ته وښناره یې ملي سي باندې مشورو نن ما تکرر مورس تللی درته چې تکرر کولایاته نه ویلي وی هاغه به آلحتینا موږ شنو مات شو الهانو ورته کاਦ تفल ت ه آٿ कारڪड़و با آले ه دखان ظ سر يا में براhim سلام ਅतفال ت آ ت कारڪੇਦ ب نا دख ے برا ڪਲ ب سال क كبيرم ه کے لگشڪلو یو मानेڏ قال براhim ناम ب من سال کړې بيدې لراغ چاچی کړې دا خبره خرسټه ده کبیرو هن هاوا بيدې غن مشر بد داره فس ابوهم بذیک شرانم تقوسو کین قام ينفقون که سره دې خبرې کوي چې مشر نه اطورتس نسکړي یو معنی دا بل ساله وي کړې بيدې مرچ چا کوي کبیرو هک مشر بد دي فسالوه ان كانوا ينتقون تاسو دوی ته چې له دې خبرې کوي یا ابراهیم علیه السلام دوی د برد په اړه وایي کال وی ابراهیم علیه السلام بل فله بلکې کله دې دمر کبیره هم هاوا هغه مشر د دوی چې دا و دانه شل برداشتول زدا غضب د چ ماتره دا دانه شل برداشت کول د واستولې ټکړې ټکړېل مچ کله تاسو د غضب دانه شل برداشت کول چواله واړه سره داس معمود او دغه د خالق د انسانانو غ مالک دام بیا او غ علی ګون برداشت کئ چې دا هغه علما نو د بنګانونه ني ګټ دا سره شریکان شي فاس امین تفوس تی دین ان کان ک شری دی خبره کوم کی رجعول ان فتم نو واپس نوستو لزانینتا لو انت سوچ راغی دی واخې ګور فقالو یلی انکم انتم الظالمون یكنن تاسو د تاسو چې عبادت کوي څه خبري نشي کولې څمنو کیسوالار او بيان مسکور کړې شم دي تخت نو سرو ځانني او ول لقد علمت ده شت په هته ابراهيم ما هاولاي انتقو صدا تاسو خبري نشي کولې هیته خبره کوله چې ته تاسو ته ابراهيم مقدم دال جوړي دا ما كان من مشريكينا يعمروا مساجد الله شاهدنا لا انفسهم بالكفرين غاشدين انا خبرتنا لقد علمت ما حولا ينفقون बेशक تفهیدا کاسان خبری نشی بولے قال ای ابراہیم علیہ السلام فتا من دون الله آیا تاسو عبادت کوي سی عبادت الله نه ما داواچا لا ينفوقون چه فائدنی سی در ګوله تاسو نظر ور ولایدركم او نه تاسو نظر ور دښی بوله شی افسلتم افل لکم افل لکم یاو مانو علماء داکو افل لکم بیزار امزدتا سنا شخ القرآن جواہر کی اندا مانا کئ مارفن داکو شخ الحمد رحمت اللہ علم دا مانا کئ افل لکم یا افل تو مانا دا حلاکتا دا رازی افل لکم حلاکت دتا سلرا ولماوها غچالر تعبدون من دون اللہ شتاس ورک عبادت کوئی سیواد اللہ اصلا تا قلیل آیات سبا کل کار نافلی یستو شود ایمانو که سی اختیار وے لخمالی غرز رسولت نا شیخ رحمت الله علیه و پیر پندیشه یی تو دیو لیاو تلاش سے نہ نقصان وے لزما اگر رب تواز کس نیلو ٹکڑی کرے زروزانے لجو مو دی رتقم جبلی سنشق لالم الغیب نی قالو الی مشرکانو حرکو اوس وقت وی دل شروع आले هتکم اندادو کئی وقت الاخدایانو ان کنتم فائلین کچلیتا صدا تارتو ان کی تبا کار کرو انو بس ویسو زوئی بس او راجم کو لیو وردل کو اللہ ویقلنا ویلیو منایا نارو ایور کونی شبردن یخ وسلاما معلاء ابراہیم وسلاما معلاء ابراہیم او شسلامتی آوالا پا حضرت ابراہیم علیہ السلام واراذو به اراده له دی په ابراهیم علیہ السلام باندې کېدنه کوم کرو ته فرې فجعلناهم الاكثرين نبرغونون هی دي تاوانيان ونه جنالون نجات ورکړی دی ابراهیم علیہ السلام ته ونوت وان اولي تعال السلام ته ال الارض اللتی زمته ها عطا بارکنا فیها کې لل عالمین وَاٰبْنَاهُ لَهُ سَاطِرٌ قُ <وَيَاكُوب> اَوْ بَخَلَ مِنْ حَقِّ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَيَّهَ عَلَيْهِ او وَيٰقُوبَ نَفِلَا اَوْ يٰقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ پېنعام کې وَيٰقُوبَ نَفِلَا مَعْرِفَت مانا کوي د نَفِلَ خاص کې یاتې شلوای کنا وَيٰقُوبَ نَفِلَا يٰقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مور کړو د پېنعام کې د يٰقُوبَ نو سېو نو سېټولې نَفِلَ وای زکه کې مور خپل لر له تکلیف کې مور حمل برداشت کای یا شودر کینسی کې څه کړهو نه کنا مور اطلاع ته نه خبره یې نياو نک او تکنشي والدې لته دې کې ورته جَعَلْنَا صَالِحِينَ او طول غَرْزُولِ وَاللّٰهُ يُمَنِّنَ كَان وَجَعَلْنَا هُمْ غَرْزُولَ نَبِيًّا أَيْمَتًا مُشْرَآنَ دِين يَحْبُونَ بِأَمْرِنَا چلار به او کلو ان ندی تا فیل <سؤال> الخیراتی د کولو د کارونو و یقام الصلاۃ ۃ تا وندایو و یطاع او وقاتی د ور کولو د وقات وکانو لنا عابدین او د ایمل رادۃ تون کی علی صلی الله علیه و سلم آتینا هو حکمن ذکریا من دت پیغمبری و علم نو و نجهنا هو نجات نور کلو غتا من القرۃ الیتی ذکنیها غنا کانۃ عامل جو ذا کلی والے چې ملنه به کول الخوایث ده پلی ټکارو نو عملو الخوایث عملین یکول الخوایث اذه کلی ټکارو نو انهم کانوا قوم سوءن یقینا بده یو قوم ناکارا فاسقین ما فرمانا نا فرمانا کوم او ډیر ناروا کمنه زينه شوروشي ولما ولي کلی سپي جنگول چربان جنگول لا د قبولوت ایجاد دي دغه په عالم کې مخکې چانه و خريله ایجاد وای ایجادولې دریتنه طریقې په دارنګه لو عادت د دې ایجاد په لار کې ناستاو د خلق په وړاندې خندار کړي یو پیر شي کله بل دا نه د کوم عادت یا خلناهم فی رحمتنا اور بن نکرون من دی فی رحمتنا تغفل مهروب علی من الصالحین یکمنه اور آیات واقعات محمد صلی الله علیه را یاد کواکی ادمه عليه السلام <سؤال> میګنا دا کله چې د واعف او فریاد وکړه من قبل ادین مخدیم مخدیم الله السلام او ابراهیم عليه السلام فاستجبنا لهو من قبل والکه من دغه فریاد او دعا فنجیناه نجاته ورکړا غتا واهله او تا ودارو من غتا منل کرب العظیم دا غ مصیبت لینا شرناه دا کروهو داو من القول الذين وَمُقَابَلَ بَقُومْ هَا كَسَانُ كِي كَذَّبُوا لَعَاتِنَا شَيْدَ ذَرِعُ نَثْبَتُ نَكْرُوا بِالْلَوَاتِنُ تَعَ إِنَّهُمْ كَامُوا مِقَوْمَ سَوْهِمْ يَكِنَنْهُ دَيَوْ قَوْمَنَا كَارًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ مَجْمَعِينَ مَغَرْقِنْهُ لَيْتَعُونَ او داود علی السلام و سلمان علی السلام اِنْ نَفَشَ شَدْ فِي کَلَچِ سَرِیدَلُ نی چا اے کِ اَمْ نَفَشَ السَلَوَی یَتَصَرَّمُ مَالِکُهُ وَنَفَشَ رَأْيُ الْمَاشِ فِي لَا بِغَيْرِ رَأْيٍ دَشْپِہَ نَاوَرچِے چا تَفَصُّلِ کِ بَغَيْرِ رَأْيٍ نِسْرِ یَتَنَفَّشُ وَی اِنْ نَفَشَ شَدْ فِي کَلَچِ دَشْپِہَ سَرِیدَلُ نی شِی کَرِ تَفَصُّلِ غَنَمُ وَتَنَاوَلَ حُكْمَهُ الشَّاهِدُونَ او نن دا په اړه شی څن دي چې شاهدين غواهان ح فتحنها سليمان لمن دې سي څلوه ور کړو سليمان عليه السلام ته آتينا حكم و او ټولو ته موږ حكمن پیغمبري و او په حق داوود عليه السلام دا چې هغه فصل له وکته نو د غوډو دمر قیمت چې څومره له فصل نقصان کړو بس مالک د غوډو نه ويته د خاون له داګړي ورته سليمان عليه السلام بار غلا وروه چې چې ما دتی سره کوله دا سی ونه ما شو ملک دی لا متا به څنګه کوله به شي ورنامه دا غړي خاون لور کړی چې ته بچو او په ولا یو په شودو د نینو फायदा او دا باغ د انګورو د فتل بمینی ګرواله وروجه چې دې فازت کوا چې بیا غزې لور سي جکمږي کې د پګړو خرولم متبدله باغ واپس کیه به تلګړي واپس دا لار هغه مخفش وخت د دا حضرت داوود علیه السلام مخفش د خپل فیصله نه رجوع کړه دا نه ویل ماونه کلیه سیاست الشرعیه د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ او ابن قیم شریف کتاب له حاضرین و جدا جدا کتابونه دې ای کداوی حاکم او اسلامی بادشاہت الله الہامات ک قرآن په خلک قسمو مخریه امریکي عدالت کې شریعت عدالت کې تو قسم نشي پړل کې مامله پټا نه پاتې کې دو دوه جناانو ورکی منځل نشر مخراغه او داوود بچي چې لري پټو ته ته تو نو یو بچي جګړه چا ته حضرت داوود علیہ السلام ته ناې په کې چالاک اوراغي بچي تختولو دا غبل یې ومنله داود علیہ السلام دا سے فیسل ہوگا دا آغا مشر لے ورگو او سلیمان علیہ السلام بار و لارو ازو بے دا سے فیسل ہوگا کمیسنگا فیسل ہوگی ویزیو اللہ میمون چاڑا را را رئی چاڑا را رو اختا نا بارک اللہ وفیق اللہ رتا کی خیروا چایی دی لے ورک خونیم اوئے ما آج اکمیچی بچے ہو نو بسلیمان علیہ السلام دا مشرن را را را را را را را ر وکلن اعتناه حكمه علم وکلن اعتناه حكمه علم او ته نو ت ورکړو موږه حكمه و علمه په امر او علم وسخرنا ما داوود الجبال ابي کنه ما واقعا ذکر کړو ان شاء الله له درس کې بواوي یا چا تبعي اسلامي او سياستي شرعي سي د حاكم عادل نسوب الله مدد او تعاون وسخرنا ما داوود للرجال تابیکری مونږ د داوود علیه السلام سره ورونه یو سبهنه پاکی به او تیر او مارغانوبم پاکی به بیانول د داوود علیه السلام سره وکنا فاعلین مونږ دې لرکو کی والنمناه تعلم ورکو د تاسو نطلبوسن د جوړو د جامو لبوس جامو ته وای آجوږی جامې به لَتُصَنَّنَكُمْ بِالْبَشَرِ سَاطِتَاسُنَ بَكُمْ دَغَزَرَرُ او تکلیف د جنگ تاسو نه فَعَلَنْتُمْ شَاكِرُونَ نو اي تاسو دې نعمتونو شکر ادا کوونکی ولِسْلَیمَانَ الرِّيحَ او حضرت سليمان عليهم السلام له تابع کړو او مونږ هوا آسفَتَن کی الالارض اللہ تیز مکہ غطا بارکنا فیہا شمونگ خیر و برکت چلو پائے کی وکننا بکل شئن عالمین او مونگ پاری و شیوان پوہا الشیاطین اللہ وید شیطانانونا منحا غسوکو ومن الشیاطین باغید شیطانانونا منحا غسوکو یقوسونا لہو له تیو بیوالی لہو داغلت آراد پدریات کی امال غلر برستیم وَيَعْمَلُونَ اعمالَ بِكُلِّ عَمَلٍ اعمالٌ دون ذلك لا ورينَا وكُنَّا عَلَيْهِم حَافِظِينَ او همدی د پاره حفاظت كون کي او ايوب عليه السلام دعا ربو کله چې دعا یې غوښته وه د خپل ربنا چې مسن يدرو ما تر سيدل د بنايو تکلیف وه اوتا دیر مهربانی لنهرباننا فاستجبنا له اللہ ویمن قبل والکلو دفریات دمو فاکشفنا لرکرمو ماہا غبی چطاغبانو من درین بتطلیف و بمارینا وآتینا ورکلومن اغتا اهلو والاغو ومثلهم معهم او تمثل داغی سرا رحمتا من عندنا فرحمت سرا دختل طرفنا وَاذِكْرَ آلَ عادٍ آبَذِكِ مسیحَت ته بتار دے باغت او حضرت اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او زلقی فل علیہ السلام کُلُّ مِنَ الصَّابِرین دا ټو نه د صبر ناکنا واذ کناهم ور بن کریم نذی فی رحمتنا تغفل ان رُمن الصالحین یَکِنُ بین د مکانو کاملان صالحانو نا فظننوا لو غتحد مہی اذ ذهب مغاظبا کله چلا مغاظبا تغضب کی قوم له سوجل دین الله ون لمن اذ ذهب کله چلا ودس القوم مغاظبا تغضب غسی القہر کی فظننوا ددا خیال کړو ان نقدر علیہ چمو تنجران و لو پدواني فنادا فی الظلمات الله و فریاد کړو دعای غفوت پاګنو چیرو کی اللہ الہ اللہ انتا کی مشتغے بالمددگار اللہ انتا سے واسطانا سبحانک تطاکدار کسم نقصاناتونا اني کنتو من الظالمین یکیناً ونگ دو ویاتی کا انکنا چستا پیغام حکم لانو را ما وطن پر فست جبنا لہو نمونا قبل والے کرد دو دو دو دعا ونجیناہ من الغنی خلاص ایم ورک له اوتاده دیغه مو مصیبتنا وکذا الکنجم او دا رنج نجات او خلاصي ورکو المؤمنانو ته یو استاد خوګ نه گیوي هر مسلمان چې الله نبی محمد صلی الله علیه دعا سوالو کی او دا به ګناه او ظلم نه الله ته د سوال قبلې نو د دعا نمخ کې دا وسیله کی لا اله الا الله تسبحانک انی کنت من الظالمین وزیکریاء اللہ ویزکریاء علیہ السلام اوام نادا ربو ہون کلچ دعائی خود ودخفل ربنا اخفل دعائی کی ویلیو رب ایزمار رب آ لا تزرنی فردن مپریہ مالی ویوازی وانت خیر لیوارثین او تغورت وارثاننا یا وانت خیر الوارثین او تغورت میرات گستنکنا فست جبنا له نمونق قبل والک رو دلرا ووہبنا له یحیاء او بخلو من ده تحورتیحی علیہ السلام <سؤال> و اصلحنا لہو زوجہو او درست کرو من ده تاربی دید دو داولاد تید داکی دو داپارا انہم یکنان دغا انبیا کانو دی سارعون فی الخیراتی زانون دیواند کول پکارم دنے کیکی و یدعوننا او بلیل دی منگا رغبا تنین او پیرکیم و یدعوننا رابلیل دی منگا رغبا پهنا او پهه کې په دو حال ک را بللو وکانو لنا خاشين او د غ نه يریبون کې وال غزننا نه احست فرجه چې پا کې سالو اند خپل ت چې پا کې سا فر جا اندام خپل پهنا في پسمون په کېکرو فيها وجنها وبشهدا غي ايه للعالمين يوم نشان بخت القدره ده مخلوقاته وتعالى ان هذهكندا امتكم امته واحدهن بل ساسوا دهل يوم امه تخفل معنا يا تفسير ابن كثير كده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذكر كده كده ان امه تخف معنا ده دين ده ان هذهكندا دين امتو کن امتو واحدة دین استاسو دو دین یو ده تمامو انبیاو دین ده توحید و دیمانیاتو پسبب یو وانا ربکم او زیمر استاسو فابدون نخاز ما عبادتو بدنجیو کئی و تقطوعو پریکڑو دے خلقو امرو ماکار دے دین خفل دینہم پا خفل منسکین ٹکڑو ٹکڑے گرزولو کلن الے ناراجعون طول فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ هَارْشَاوَ سَوْندَ چامل کئدنی قراملنا او هو مؤمنن او حال د دې چې دی مومن لکه زمي کمل قبل دې دا فار ایمان شرط ده فلا کوفرن لسہی نوبینا شکری د د کوشش و انا له له لک له کاتبو او لیکن من له د دې کوشش لنه کاتبو لیکن کی و حرامن علی یعنی ایمان حرام دے لا قریتن پا غکلوا لوبانی احلک ناها چمون داغے حکم کرنے انہم چیکنن دی لا یرجعون دی بحق ترہ گردین آگئی وزشرت نتوبنوبا کی وحرام ان علا قریتن حرام دے ایمان لا قریتن پا غکلوا لوبانی احلک ناها چی موو فی سلکڑی ده ده هلاکت ده انهم لا یرجعون چی یکنن جوی بندرہ گردی حق تا حتی تردی پوری دا فتحتی آجوجو ومعجوجو چی راکو لاو بکلیشی آجوجو معجوج وهم او دوی من کل حدبن دهارو لڑم قام نینسلون فجل دیبانی براکو زیگی ورامن لگوئی وقت رب الواد الحقو انا نیدی شوی دا غوا درشتیا فإذَا هِيَ شَاخِصَتُنَ وَالنَّاسَاتُ بِدَاشِخَتُنَ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُنَ ذِكْرُ ذَمِيرِ الْقِسَاصِ فَإِذَا النَّاسَاتُ بِهِ يَقِصَدَا شَاخِصَتُنَ نَبْشَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذِكْرُ ذَمِيرِ الْقِسَاصِ فَإِذَا النَّاسَاتُ یوی کسانو چی کافر اصل کی شاخہ ست تم معنی تفسیر مدارک کی مرتفعۃ الاجفان جفن دی تویدی پختو دی له سؤل ازیں میں دا زی نیو بالکل کھلا ہوئی فیضان یہ شاخہ ست نفس وار اللوینا ناسہ چی پورتہ کڑی شی دی عزیز میں کسانو چی کافر وی را بندول وینش پختو کی محاورہ فرمانا کله چې دا او تی او د وی یا ویل نه اے حلاقاته زمو آی حلاقاته زمو قد کننا دیشکوم فی غفله من هاذا فغفلت ک بدینا بل بلک النا ظالمین بلک همو ظالمان انکم یقینا تاسو اے مشرکانو و ما رسول تاب من دون الله چې تاسو ورته عبادت کوي سیوال الله نا حسب جهنم دا خشاګ د جهنم دی انتم لا حواريدون او تاسو باندې جهنم ته ورګنه کیږي لو کان هاولای الہتن کژره و دغه کسان مددګارانو معبودان ما وردوه نده ایږي ته ورګنه دینا او کُلن فیها خالدون او دا ټول به پدې کې امیشا لهون دی جهنم یانن طرفیا پری جهنم کی ظفیر تفسیری معنی چې ظفیر دی کمنس او اسویلی دایلوپدی کیسوی نیوی زیرګی وی فریادونه وای او د معنی د ظفیر دی کی جړاو بوکا کړي لهم فی ها ظفیر انیل و بوکا لهم دی جهنميان ورطارفیا پړي جهنم کې ظفیر زیرګی وی جړاګانی وای و هم او دیفیه پړي جهنم کې لا نعوب ناو بری داسې خبره چي لای کی خوشاله شي الله دې منت په نهه ان الذين بشكاء كسان سبقت لهم من الحسنات جردان متي رشوه داود طرف من طرف لهكم جننت اولئك اذا كسان ان هذه جهنمنا مبادون لكل شيء لا يسمعون حسيسا ناو بري دهن حسيسه ناو بري ده حسیتا आवाज جهنم وهم يجي فيما باغتكي اشتحت خفيه انفسهم ندل خالدون مشوي لا يحزنهم نبغم جن کوي ديلا الفزع الاكبر اغغم ډور لې لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کوي ديلا الفزع الاكبر وغبره هډورني وتتلقاهم الملائكه ملاقات د کوي دي سره ملائکه اور توواي هاذا يومكم الذي دارستوا سابقا كنتم توذون چوي چتا وسره وادي کولشين یوم انات السماء فكمر چروبن غارو من اسمان کتایس سجلی بشاندرا غختو ده کاغذ لین کتب ده پارا ده لیکلو يوم انات السماء فكمر چروبن هالو من اسمان کتایس سجلی بشاندرا غختو ده کاغذ لین کتب ده پارا ده لیکلو کما بدا لکه چې ت دا کو مداول داش مو مباره ت داکودمنا داوا د د په منبانې ان کوین یک من مدا کار کوونکیله کطببنا زبور د بور نمراد دو کې تمام مثمانی کتابئ او د د مراد محفوه ع دا سو ل کو وله قد کطببنا زبور دو شکا لکلو منو فی زبور په تمام اسمانو کتابنو کې من بعد ذکر تزد لکلو نا پلوه محفوظ کے ان الارضواء چی اکینا نزمکد جنت یرسوها پا مراس بوالدی بو لرعبادی اسوالحون بندگان ومانیکان اور اسوالحون مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولقد کتبنا فی الزبور दर्शकां निकلې روان موږ دا خبره از زبور په تمام اوسمانی کتابونو کې من بعد ذکرې پس د لیکلو د دینا په اغله محفوظ کې ان الارضہ چې یو کینن مکبه جنت يرثها عباد الصالحون وميراثه والید او ربانندگان زموږ ان فی هذا بشکطه کې لاغن خامخه تبلیغ ده رسول د مصلیونو قوم عادمین د طاره دا کوم چې رح عبادت کوي و ما ارسلنا کنبر علی ولم تعالوا محب الا رحمت للعالمین مگر رحمت د طاره د تمام مخلوقات ته تمام مخلوق د طاره الله رحمت را لګل ان انما يوها الیا انما يوها الیا یقینا وہی کرش دما ته انما الهه کوم یو کینن حقدار د بندګې است الله واحد مددگار دیو لگا یو حقدار دار دیو بندگو دیو بادت معبوز تاسو مددگار تاسو مددگار دیو لیو فاہلان تم مسلمون نو آیا وی تاسو اللہ لطابدار کی دن کی فاہن تولاو کچرواوڑی دلی فاکلورت اووایا آذان تکن سوا خبرون تاسو که برابر ایسرا وی پا تبلیخ کدا سنکن جب بازی لا بیانو ما بازی کولوار توه آغنتو کوملا سوا خبرون تاسو په برابر ایسلام و این ادری ما ته پتمنشتا قریبون چن دیو ام دای دنیا کلهره ما حتو ادون چتاو سره وعده کیږي شي انه یتنن د الله یعلم جهرا پاغخکاره او سربن منن قولی بینا او خبرنا و یعلم په هی ما تاسو ته پتمن چتا سوته و این ادری ای ما تا پته نيشت الله عليه معنه شاید چې راستواله دي عذاب فتنۃ لكم امتحان وتا سره پارا وای ندري ما تا پته نيشت الله عليه شاید چې راستواله دي عذاب فتنۃ لكم آزمائش او امتحان متا سره پارا و متاع الہین هغه بدتر سوخته پوری قال علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربکم او ګمارو په سلوکی بالحق تحق په سره او عدل سره او ربونا الرحمان او رب جل مورهمان بادشاہ د مستعانو بدن ماده په علامات تشوف ته هغه سما ني کتابو کم بیان کوي تاسو کوم جوړوي